Vëtëm ati përkulemi dhe i bindemi në mënir absolute Për shëndeket, salavatot, mirësit Janë mbi më të mire njërzimit Muhammeden sallallahu aleyhi vësallem Bi shok të ti besnik dhe të sinqert Bi gratë të ti të pasta Bi famine të ti të ndërshme dhe me gjithë muslimanët e sële të ndjekin E pasaj në rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e kiametit të ndëruar dhezër me lejnë e Zotit Gjelle Gjelle Luhu dhe të ndarëm disa qastë nga dita jonë që të lezojmë diçkan nga fjallet të djetarëve nga shpjegimet e ulemave të muslimanve në mënirë që të arrisim dhe të zhvillojm aftësin për të kuptu fejnë e Zotit Gjelle Gjelle Luhu më mirë dhe pastaj për të manifestu atë në gjimëtirt e tona përmendëm në disa legjarata një grumbull të librave të të cilat mendojmë se janë të denjë dhe meritojnë që lexohen dhe të fletohen, edhe pse kjo kaptin, kaptina ekspozimi dhe paraqitjes së librave është çështje e rëndësishme, por për shkak se nevoja e muslimanëve është që të trajtohen disa prej tematikeve të shumta, andaj ne do ta shtyjmë prezantimin e librave të cilat mendojmë se muslimani duhet t'i lexon ato dhe t'i ket në shtëpinë e tij në lexëratat e ardhme. Sënë dhe me lejnë, Zotë i Gjellë Gjelaluhu dhe të trajtojmë një tematikë të cëne ka të trajtojmë në kajjë me lëgjëzije, Allah e më shërofë në librën e ti me dhe rrigju e së alikin, e cila ka të baje me një shërim të një sëmundjeje të caktuar të njërzimit, të cilin e kanë titulu disa prej ulemave dhe ulumemi, sëmundja e të gjitha popujve. Kjo sëmundje, vlezër, është sëmundja e mosknëtsis me kaderim, mos përpudhjes me caktimin e Zotit. Caktimi Zotit Gjellegjellu guvdezër është dë njëheri ambël, dë njëherë është i hidhur, dë njëherë durohet, dë njëherë është në gjendje e cila s'ka mundësi besimtari ose njerëzit ta, ta përbaloj dhe ta gëlltitim. Andaj kjo sëmundje ka shkatru njerëz. Kjo sëmundje është bo shkak që të mohoën pengamberat, andaj një piesë e atërë që e kanë muhu pengamberin, dhe të gjithë pengamberet me herët, kanë posë problem me mos përputhje me caktimin e Zotit, se si ka mundësik kimu bo pengamber, se si ka mundësik pikësaj familje me dal ki pengamber, e kështu me radhë prej së mundje se popujve, të cilat i ka të regu Zotit i unë gjele gjeleluhu në Kur'an. Por se nëse neve him në mesin e muslimanve, e gjejmë këtë së mundje prezente, andaj Zotit i unë gjeleluarë në surën Jusuf da ka të regu për disa musliman të cilët nuk kanë qenë edhe nga kategoria e likësht e njërzve, por se musliman të bom të rbije dhe të rritur në mesin apo në shtëpin dhe qatin e një pengamberi si qësht Jakubi a.s. por se zilia ka depurtu në, në zemrat e tëre dhe ka bo atas që a ka bo prej në gjarës më Jusufin a.s. pasaj zilia ka shku edhe në që është që në muslimanve pas khalifeve të drejt. Pas Alijut radiallahu anë, ka filu zilia me të madhe dhe nuk është haqaji tjetër posh një reflektim i zilistë të qëroditur e pa kontroluar e një komandant i cili i kara në dorë me pas shpatëm dhe ka bo ata që ka bo prej historisë. Andaj, zilia është fut në mesin e njërzve, por se zilia nëse përkthehet, dhe zbërthejat me një fjal tjetër qësh i bje? i bjen, mësë më knaqë me ka berit mësë me ka një knaqë me caktimin dhe ndarjen dhe kismetin e Zotit e Vare Kjovët e Ala andaj për në kajim e Ljëvzije ka vendos një kaptin ku ka përmen të mirat dhe fritet dhe përfitimet nga të qenurit i knaqër me Allahun Gjellegjelluhu -Gjell në dunja Dhe në din Pra Njërzit kanë nevoj që ta din Se sa është më nëndësi Me qeni knaqër me kaderin Ne edhe jetojmë të ndëruar Lezën një kohë shumë të rëzikshme Shumë të Të shërri Se se lem nuk vjen një kohë vetëm Sa jo që ka vjen është më e keqë Sa jo që ka kaluë Se ndodhë kjo Nga se shkon kohë drejt kja ametit Dhe mari se Se ilmit. Andaj njëve me jetojme në një kohë ku njerëzit janë të stërmbushur me zili. Janë të stërmbushur në dështë të me urejtjen dhe i caktimit e zotit. Pse i ka caktua Allahu kështu filanit, esma ka dhe në muhe. Po shpesherë në dështëta edhe gjendja të regonë zili, po nuk shfaqet me gjumë. Po shpesherë njerëzit ju në ngushtohet gjokësi. Ju në ngushtohet gjokësi, ju në ngushtohet frima, ju në ngushtohet jetan nga nga jo që ka Komoditeti, shtëpia Madra, trektia Pozita Ekshë të më rrath Shka një jepë Allah u gjellohala njerëzve Pushteti Dhe njerëzit kanë një loj Mos harmonizim me Ata se Allah u ka da është ashtu Se Allah u ka da është ashtu Dhe gjua e gjengjës e ti Thotë si kur unë e meritoj Këta nuk e meritoj aj, Andaj kjo është temë që duhet të trajtojmë neve si musliman Nduke fillon nga libri zotit nga sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta stërvitim vetveten, nga se kjo meselë nuk arritet vëllazër me të dëgjuar apo me të lexuar. Ka mundësi ti që lexo, edhe na kemi lexu, por se leximi dhe me përvecunje si pat, një, një cilësi është tjetër. Prandaj duhet të mos stërvit në vazhdimsi të që më qënd të mjaft me Allahun xhelal xhelalu. Ti mos të rebelo o mati, ma sepse ti e ke vendos ka këto e këta këto. Pse ti a ki caktu filonit me pas kaxe, filonit kaxe. Qikollet zërndë njërë, njërzit arrin ashtë lartë në zili deri sa dëshirojnë me të ndoa dhe kismetin. Ki parasish, njërzit shkon largë në së mundje dhe mendon se ashtë autoritet ka të zoti dhe ashtë mendon se është i denjën të allahu, donë mja udo në njërzve kismetin. Por shembol, nëse ka dikush pasuri, thotë kjus du të me pas që kaxe. Me gjuë apo me halë, kini parasysh, me gjuë e shprej, e shkruën, apo me halë, që ishte me thënë me halë, e i njëronë. I njërimi, që shqibje, qëfar, i njërimi, që? ka ledzim i njërimi, i njërimi dhe me thënë zë kisë më rritonë që të ku ashtë, po, andaj, e shprej me i njërimi, pak në cineve që ka e ka. Nësë adhore i gjelluale i ka thënë pushtet, e i njëronë, i ka thënë pëzit, e i njëronë, i ka donë ilm, e i njëron ku shaf filani me pos ilm ku shesht alani me pos ilm e kështë të merat anda i shkun një disa njerës të ibn u shabra me njëni prej ulemave të mdoj prej ulemave të, të vjetër të kosin më malikut dhe duke shpjegu e ilm dhe e pa hoqja se si po e shpjegon e ilmin erë njëni dhe tha o hoqja, ketë ilmin shka e po e shpjegon a e di se pëtëna e ka za na filën Na e na, të naburimi Tha e di E di që të ju e ko zona filën Por së shkëthimo të ju kur Pro kjo ka qenë Ignorimi ti dhe Njëoni për njerëzve i ka thonë imam Darimiju Darimiju njëri i madh I muhadidhave Njëri që le garujt hadithin e Muhammedit Me kini pa dhe njerën e libar Transmeton Darimiju Këj njeri ju t'i kanë thanë një ditë prej ditëve duke shpegua ditë të shumëta, duke tregua ditë dhe kanë po memorit hatashme, një njeri prej zilisi ka thanë, mësë më konë dia s'ki vlerë kur gjo, mësë më konë dia t'i s'ki kur farb vlerë, i ka thanë da arimi ju, dhe ishte me më nënqmu, ama më më, më, më lafdrove, dhe ishte me më, më nënqmu, ama më më, më, më, më lafdrove, pro kjo shikur mi thanë një njeri ju të Mukon që ski shi, i shekon Beşarat, nuk shifosh. Po Për përsa da i ka si? Mukon që ti ski goj, ti ti shekon kafsh. Po Për përsa da ka goj, ja ka dhënë Allahu xhelalu ala. Vale. Andaj e kanë rënxhmuar me diçka t'ka, është lëvdot. Andaj zilit e njerëzve vëllazor ka libra të zilis. Ka libra ku e kanë bërnë njerzit zilin. E kanë bërnë njerzit kooperacin, kooperacia vëllazor është kaptin Gazilia. Kaptin nga Nga zilija Andaj njërzit janë të lojlojshëm në këtë kaptim Qa duhet besimtari me bo? Duhet dhe zër me, me ditë Se ti nuk ja u donë kismet e njërzve Ti nuk ja u donë hisën njërzve Ata e donë Allahu të bareke vë të ala Andaj Allahu gjele gjeleluhu I tha Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Me ja u pasë donë njërzve qelsat e kismetit Nuk do t'ja ukshinudon njerëzve as një kokër elbe Në kira Me ja u dhonë Allah u gjelëzët neve qelsin e kismetit njerëzve Sja japi njerëzve as një kokër gruni Një kokër Nuk duhet, në që ka duhet i kukra gruni Pse me talon kukra gruni Kja nuk ndodhë dhe zër Kër Allah u gjelëzët i abdikuj në perandori dhe pushtet Dhe që ka bojnë jetojnë komoditet që ti qudit e shfar komoditeti dhe nga ona tjetër lufta dhe i muslimanve bohët që asë buk dhe ujë mësë me pas dhe kjo është ajo që ka e ka përmenë zoti ju në gjelle gjelle, gjelle, luhu ambaj, besimdari duhet të ketë kujdes nga kjo smundje e kanë vejt asë në lëbashrion i kanë thanë, o oh, hoq a ka mundësi muslimani mu kanë hasët gji zili qarë me pas zili Smir Ka than Rahim e kalla Allah o të më shiroft Ku ishtë dëbani mi haru qatë shpejt Vlaznit e Jusufit Ka vlaznit e Jusufit musliman Ka mbo zili Ku ka shku zilia Ka than Uk të lu Jusufit Vrani Jusufit Na shpesha rvezer Kur diskutojna për musliman të gjamiës sodit Dhe thojna se ka mundësit dikush nga zilia Me mri të vlaznit e Jusufit Njerëzit quditën Dhe shkave mundë si filani Filani mjekërën na e ka Kështu e ka Pamjen e kështuaj në gjami Dhe dhe kështu në gjami Kështu e ka pamjen Vlasnit e Jusufit kret i kanë basë me të difishume Vlasnit e Jusufit i kanë basë Me të difishume Dhe kanë qenë në dorën E Jakubit E kështu e mëral Por se kanë fatë u këtullu Jusufit Vran Jusufit Pse valë nga se s'kanë mujtë me durue Privilegjin që e ka dhe në Allahu Gjela Jusufit Dhe në munges të privilegjit që ju ka mungua të rë Andaj, besimtari nuk duhet më qudit Se dëpërton zilijet e aj Po duhet me e larguen, me e shëruen, me e mëshef Dhe me thonë, mi thonë vedvetës Ku shjetë ti me e do kismetin Ku shjetë ti se aj ka më shumë e tiski Ku shjetë ti, nëse do lutja ti Lej njërzit se si i ka ndo zotë i unë gjellet Jelaluddin Qayyim al-Jauziyah i ka përmend 60 dobi me 60 dobi dhe ende të tjera se sa është e rëndësishme që njeriu të jetë i kënaqur me Allahun tebaraka وتعالى. Qayyim al-Jauziyah fawaid ar-rida anillah fi ad-dunya wad-din kapitin me dobit e të çënorit i kënaqur me taktimin e Zotit subhanahu wa ta'ala në botë dhe në në fe thot er ridha anilla inma yethaqaqu bihadih al umura al thalatha thot rizallahu ndaj allah ju gelu gelalu realizohet me me tri gjëra rizallahu realizohet me tri gjëra shikoj dhaza me thon un jam i kënaqur me allahun edhe mu kani kënaqti me allahun ka dy gjendje andaj per sahabet kasbrit radi allah anhum waradu wa radu an radhiallahu anhum wa radu an qatë dhe me dhanë allahu është t'i knasht me ta dhe ata janë t'i knasht me allahu pra ha gjendja, gjendja e tëre është e knasht me zotin gjellë gjellëlu është e knasht me allahu të barëke pra me thonë dikush unë jam i knasht me allahu që të ku jam, që të mir jam kjo fjallë, kjo është fjallë gjendja është nishka tjetër Ne synojm nëpërmjet fjalëve më ridet e xejndja. Po mirësh më thonë un jam i kënaqur me Allahun. Po ajo çka kërkohet është ti mu koni kënaqës me Allahun. Mu koni kënaqës me Zotin te Bareke u te Ala. E bara kadan bi istiwa al halati ind al abd. Me çein te barabarta xejndje te robi. E go por çollim ki e ski e te kadon st kadon te ti esht ijejt. Nuk livrit. Po nuk është ma i mirë të ti Allah kur ki pare se sa kur ski nuk është ma i mirë pra kur ti ki gjepin e mbushur nuk është Allah pak ma i mirë se sa kur skije kështë e ka përqëllim pra tip se skije nuk do me dhonë se Allah u tash sështë i mirë pse valë nga se dhenja dhe marja nuk e, nuk e përcaktoj mirësin zotit do të flet i bënkajimi se sa janë shtë dobish me kjo vasukut edhe khusumet i ma al-kalk e dyta, shiko me një herë vjenë Njëherë përvejti Caktimi përvejti Pasa e dyta Suku të këhusu me të malë khalq Me e rënu Khasmin me njërzit Pse me rënu Khasmin Se zakonish Kër ski këto shëjtani futët Dhe të ski Këshërë ki Këshërë aje Aha ki këtë qëtëri Ekshtë të më rratë dhe fillon Khasminja dhe fillon khasmija deri sa munët me shkue, zotin arujt mu bo johud. Allahu gjelluala kër i ka detektu dhe i ka të regu diagnozën e së mundjës e johudve, pse nuk e pranojnë Muhammed së sellem, që ka thonë, nuk din, se din ku shë, se meriton, jo, jo. Ka thonë, haseden, haseden, min indi enfusim. Kanë haseden shpirtë, që shmilargu haseden? Fështirë shmilargu. Iban Kajimi thotë, izelet ulgjib alë, Më largu kodrat, donjëherë është më vështirë se më largu Hasajdi. Ka njerëz që janë të gatshëm me vdekje, mos më ia ja pranou teatri, janë të gatshëm. Sikur që janë kanë jehudët të gatshëm me vdekje dhe mos më ia ja pranou Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se ti je pejgamber. Ëndër e dinë rasin me me sahabin i cili ka pranuar Islamin dhe i ka thënë Resulullah, vati jehudët për mua. Pala se më e pranoi, pala se më dita ata se ka pranuar Islamin. Ka thonë kjo njerë i më i mirë. Kjo njeri ma i mirë Babën ma të mirë Djali babgjishet ma të mirë Edhe ketë stërgjishet i kot ka të mirë Ka thonë kja i dishmi jonë Kjo është i pari jonë Kjo është i pari jonë Kjo është i drejko Dhe delaj Dhe thot Fa'le muja jehut enni jeslem Thot dino jehut si janë bo musliman Ka thonë Ajo është i keqi I birit keqi Babgjish ti ka postë këqy Kja ma gjahilli Kta kur që i kena kushtu kur vë mendje Qka dhe Qka undru këtu? Nga sajo së mundja është problematike. Pra nëse është i oni na e lavdrojna, po nuk është i oni, po si dojë edhe një sra në qkoj e se nuk në intereson meve. Kjo vlezër, a ka mundësi me deportu tekna? Po ka mundësi. Po ka mundësi. Njërzit, kur i të thuet i filani, është prej, o gjalarve të mdoj, ka shkujtë filan-filan libra, është i pranuar mesin e lisonetit, e kështë të më ratë dhe filon këtu mu prezentu e smundja. A është me medhebin ton? A, a është me o gjallartë e ton? Kushe ka këvizu këta? Kjo e gziston në këtën medhebe. Ta e ne fit e gziston. Ta e ne fit e gziston. Te shafiit e gziston. Te hambelit e gziston. Te malikit e gziston. Te të, të të katër medhebet e gziston. Mërin njëri ju kulmin e diës, a dhe thonë, a ma nuk kam medhebin tonë? Pra, andaj shikhu lë islamu të imije është që për këtë mesejtë Se ka thonë, qëka ke khasmi Qëka ke ndarje Këta nuk ka zbitë Allah u gjelonën Se njeri u ka dije dhe pjadorën Andaj, je hudët Kishin zili, ta di mënka i melgjozije Ku shtipar, mu bo njët Mësme thonë, kur ki A zotit, ashpak ma i mira Kur s'ki, kumet Jo, ja, jo, ja. i njëti zot I njëti Allah E dita, me erdzu Kshu qasmin, mësme pas qasmin me njerëzi për të caktimet e zodi gjelle gjelaluhu vë bil khalasi minë lë meselati vë lë ilhah dhe mësme komgull mësme komgull në ndryshimet e të caktimet mësme komgull në ndryshimet e të caktimet Thodi ben qajim e lë gjaudhizia Nis el muradi istiwaha inde fi mulaamatih wa munaafaratihi fa inna hadha khilaf al tab' al bashari bel khilaf al tab' al hayawani sot nukush por qellim te knaqurit me kaderin qe mu tubo tabijati i pershtatsh. Jo. Por kur themi ne me knaqesh me zotin, a kemi por qellim qe që ti mu mu bo muharmoni zu komplet dhe tabijati jot icm's me mu revoltu? Jo. Se thot kjo s'është e mundshme me tabiat. Ki me thon dikush tinë dorën zjarr, edhe hiç mos mos e prish ftyrën. Ka dallim me thon duro dhe ka dallim mos me thon mos e prish ftyrën. Shëllati nuk vjen me thon mos e prish ftyrën. As mos kaj, jo kaj sa dush. Po kaj sa dush, prish e ftyrën, morzitu, ama dorën, shembull, këtë dëshmirë me, me la. Ado ti bën kajimi, nuk është për qëllim kur ti je i kënaqur se ti mos mu të ndrigju jo, jo, s'ka mundësit, du të me, andethe të losë, fosë biru, ba një sabër, pse, nëse s'ka mundësit, mu të përshtat ti të, të bejati. Pasëta i thotë, ndërsa në knatsin me, riza, me caktimin e Zotin Gjellë Gjellë, u hu, janë nbi gjështë dhe të dobi. E para prej tëre, thotë, a i cili Gjell -Gjell është i knashër me Zotin Gjellë Gjellë, u hu, është autorizuës dhe autorizu e si nuk ka mundës i mjë kundërshtu dhe mjë kundërvi ati të cilit e kalon dorët në qështjën e dorën e ti sidomos dhe veçanërisht se i autorizuari është që nuk ka mët dishëm se aj dhe mët mëshirëshëm se aj dhe më bëmire se aj pra e para prej do vive të knacis me caktimin e zotit cila është njëri u muslimanje Qëka do më dhënë muslimat, dhe zë? Muslimat, në njën nga kuptimet është, do më dhënë njëri i cilë e ka dërzu qështë në vetë. Andaj, esleme, stesleme, është dërzuë. Qëka do më dhënë është dërzuë? E ka autorizuë dheshin e vetë, gojën e vetë, sytë e vetë, durë të vetë, kam të vetë, dhe ka thanë publikishtë. Që kjo do më dhënë muslimat. Leja të ato shpjegimet nën presionin e muslim njerëzve dhe propagandës mediatike se islami është kështu e islami yeah. islami është i qartë në definicionin e vetë islam dhe me dham publikisht me tham durte mija kamte mija, barki jem kokajeme, syte mi, veshte mi nuk i ka munden përdurim si ka munden kompetens i ka zoti si të mdoj e haje që ta e ha si të mdoj mëse ha nuk e ha si të mdoj që ta pi e pi si mëse mdoj mëse pi nuk e pi hala muslim çka është në definicion musliman a do te ibn qaymi e para prodovi vës se ki ka autorizuar kur i thuj dikujna kur i thuj dikujna shko ble ma filan se indent do ta ble ai ka drejtë xheriatike me ble dhe është akti valid dhe nuk i drejt ndo i kundërvij por dash disa raste por dash disa raste kur ai nuk e ka bleja çka ti ke kërkuar te ulemat kan don këtu ka muhamed Se kur të autorizosh, i autorizuri, i autorizumi folë në mëmë, tanë, mirë. Kur ti i thua laot, po të autorizoi, ti je i, i tëri i cili i cakton për mua. E si ki i mundë si pasaj mu revoltu? Si ki i mundë si pasaj? Ti pi thunje erë, ti i je autorizuar jemë. Ti vendosë për mu, ti cakton për mu, ti i ajë qka vepron në mua, në qimë tërëte mija në shpirtin temë, a ta revolta, revolta është problematike, sidomosë. Se ata që ka e autorizu Nuk është i njëranë zotin arrujt Kër Allah ja, i kithon Ti e cakton mas mirëti Ti e majdishmi Edhe pas taj vjen një kader Që ka është i hidhur Mështë shkoj e menja se A thube ka mujtë ma mirë mu kam Shka mujtë Nuk ka mundë ma mirë A ka mundë fukarallë ku i dikujna Mu pas zavendcu me pasuri Me qenë ma mirë për ta Jo, shka mundë si Fuqaralla ku fuqaros është taktimi më i mëshirshëm për ta. Dhe pas pasuria e pasanikut është taktimi më i dhur dhe më i urt për ta. Ktu nuk ka dyshim. Po ka dyshim. Andata te ibn Qayimi, kike autorizuo. Edhe i autorizuesi do të më hesht. Do të më hesht. Andaj në sprova çka them, inna lillah. E shikoj. Inna lillah. Nat Allah te jemi. Dëvdë fëmijëu dvdës baba, dvs ku kujtë kush kush do të vdes, goditesh me një diçka, musibe, Allah ka dhënë musibet e goditme. Çka thuaj? Inna lillah, naimit Allah. Çka do thonë Inna lillah, Allahu. Çfarë shprehje koranore e madhe? Inna lillah. Inna na, me çka na, me komplet na, çka jena. Çka ke ti? Lillah e Allahut është. Sikur që Allah dhëtë, lillahi mafis se mavat e njëta shprej e kërët Ta Allah dhëtë janë që a kanë tokë dhe në qijet A ka dhëtë një qëka që të delë për kësaj regullë Ha që këka rike asë është e Zotit Ha shalillahi Guptimin e pushtetit gjithë qëka ashtë e ti Edhe ne dhe Theemi, pasi që e kemi autorizu Zotin Gjelle Gjelalu Se ne i besojmë kaderit dhe jemi musliman Nuk duhet të kundërvihemi Andaj e shofëmi sajtë cili kund E ti ka problem me besimin në Zotin Xhej Lelxalalu? Ka problem me besimin në Zotin Subhanehu ve Teala. E di ta vëllazër, ne do të ngremë el gjozje, ai është gjazim se ai nuk ka ndryshuar fjalët e Allahut. Sot se muslimani dhe ai i cili kënaqet me caktimin e Zotit është i bindur prer se s'mund të mëndrishu fjalët e Zotit. A mund të mëndrishu? Ti s'i dish. Durrë s'i dish më s'durrë caktimi Zotit nuk ndryshon. Si du sh plas, si du sh mës plas, caktimi Zotit nuk ndryshon. Ti si du sh pi helm, si du sh mës pi, caktimi Zotit nuk ndryshon. Si du sh vazhdoje jetën, si du sh ban vet vrasje, caktimi Zotit nuk ndryshon. Pse val, sa Allah o ka sejla jetë, la te bdile li kelimat i la. Asë se si smunde të dikush me ndryshu, kelimat fjallë, këtë ka përqëllim, fjallë, kër thëtë Allah, bëhu dhe bëhet, bëhu kjo dhe ndor, kur Allahu vendos dishkan univers, s'ka mundsi më ndryshuar. A ka muj zilia e yhudëve më ndryshua pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? S'ka mundsi. A ka muj zilia e popullit të Ujit me amor pejgamberin e Ujit? S'ka mundsi. A kanë morë, ka a kanë muj armisë e Abubekrit me amor xhilafetit? S'ka mundsi. A kanë muj armisë e Omerit me amor autoritetin? Dhe fjarën e autoritet shme të Omerit, s'khamën si, ata si dojnë të plasin, Omerit ka pas, autoritet. Andaj dhe zërë, thot, është i bindur se këkën nuk ndryshon. Wa la rad dhe li hukmi, dhe s'munët me hedhë poshtë, gjikimin e Zotë i Gjelle Gjelaluhu. Fa ennehu ma shë Allahu kanë, fa ma, kan, ma yasha, lem jekun, fa hua ja'lemu enne kulle minë albelijeti wa në njëma bi qazain sabik wa qadërin hatmin qoft ai është i bindur se çka dosh Allahu ndodh dhe çka s'do s'ndodh. Dhe ai e din, kush ai, kush ka qenësh me kaderin. Allahu na mundson të mos klasim. E gjithë lumturia është më koni klas me kaderin. E gjithë kënaqësia në kët univers është më koni klas me kaderin. Jo me dhaf, jo me fjalë, më kon të shpia i klas. Pse po e porrrit di këta vëllezër jo me fjalë. Nëse jemi në kët fabrikimin e fjalëve kornë elhamdul... në Facebook. Ai ta shkroi atë elhamduli, e ka shkruar në Facebook elhamdullillah. Jam i kënaqëst. Ka mundsi gjok si, si do mi plas spinatet. A shtiknas? A jash rahat? A shtičet? S'është. Një shtoj në subhanallahu, kët elhamdullah, kët mirë po thot ai. Ktu nuk e kemi për qëllim na kët mohabet. Të njerëzve pse ju thu jam mirë, domethën se i e mirë. Nuk domethën se i e mirë. Andaj pse bëhet po sërisim këta Ti me thonë, alhamdulillah, me gjendjen të në të njërë, dërshëta dhe zdelë zdel fjalija, përse je i knastë, andajt njërës i qka thonë, mirë, mirë është puna, mirë, mirë, mirë, po këto i ka mbet në në fyt e keqja, dhe së në ka përdim, andajt dhe të i bënkajimi, du të me ditë se, edhe belaja, edhe një meti, bi qadain sebiq, janë caktu me maherët. A i dini kur maherët, Blaza? A i dini kur maherët? uëll e uëll e uëll e akhir a ishtë i pari pa fillim kini parasysh sa është mundësia njëriut me ndryshu ka derin është të caktumë prejati cili s'ka fillim ka qenë në ilmin e Zotit pa fillim që ti mu kanë qiki me që të performanca me që të standarde, me që të pasuri me që të fukarallëke, me që të dije, me që të gjehle me të gjitha shto po shëriati vjën dhe të nëzit për me bo dhe e pra por se caktimi Zotit Gjellu është andaj qadrun hatm me qadar hatm kalamun hatm i pandryshshum i pa ndryshshum andaj thot kjo është dobia e dit dobia e tretë e ndëruar vëllezhat është enahu abdum mahd se ai o shrob nga të gjitha ahmad mahd wal abdul mahd la yasqatu La ju s'kitu gjarajanu ahkemi se jidi hilmushfi këllbar në nasi hilmuhsin, belje të lakkaha kullaha berida bi hiu anë. Thot se njeri ju është robë. Qa në më dhënë robë? është një problematik në përceptimin e robëriës, sepse neve s'kemi poa robë. Pra ne me jemi njerës të lasdrumë, fatë këtësishtë. Dhe nga istoria shumë pak përfitojnë. Sa për e neve e din si është zhvillu robrija në të kaluarën? Sa, sa për e neve e din që ka të me thënë në robë, në kohën e robrive? Na jemi realisht në shumë gjera robë, robë të medias, robë të propagandave, robë të, të shumë, shumë sende, robë të, të lojnë loj, iniciativash, me kurdhe, por se vërrejnë. Sot njërzit janë robë, glezër. Janë në robë të lirisë kufizume. Në robë të lirisë kufizume jo yen kafaz, po ki pak hapësir, edhe njerësorin, alhamdulillah, shumë i rëpuna, liria, por se janë të kufizuar. Po dëshën me kalon një vit? S'ka mundsi. Neve nuk e kemi parasysh çka do të thonë robi. Në të kaluaran, në të kaluaran, robi vlezon. Robi, edhe shënjoti ka armë me miratimin e kësaj, robi s'ka drejt me aktivë falën zotërisë vet. Nuk ka drejt dhe s'ka drejt të mulirohe por vetëm me marrëdhëshme me Zotnjen. Kjo njerë me njerë. Kjo njerë me njerë. Por nëse njerë është rob. Edhe don të mulirohe. Edhe Pi Sod i thot aty Gazozvet, Pi Sod, nuk jam rob i jot. S'ka mundsi. Edhe dita mundsi. Pi Sod thot çe 50000 euro sjam morbio, 50000 denar. S'ka mundsi. Zotnja thot jo. Si du parat kimën e të rob. S'ka mundsi. Përveç më mue ka teba me, me marrveshje të ndërsjell, duhet mendon shkruaj të kë dhaj dhe me punu për të marrë lirinë. Dhe dietar kur kanë diskutuar pse Zoti s'ka zbrit ajete, kretë robrin me pozullu. Me thonë ti sot s'osh kurkuj kur rob i kurkujt, rrobte më janë kretë. A ka mujt me bëu po kështu Zoti Jonjeloala ka mujt po pse? Sepse siç si ka çënë vështirë me largu alkoholin arabv, ka çënë vështirë edhe me largu robrin. Aisha radhiyallahu anha ka than në hadithin e Sahih Buhari ka than me pas zbrit Mekë mos pini alkool që kin kine balasish sahabëve me pas zrit sahabëve mos pini alkool se kishin nam kurguish alkoolin me pas zbrit ajete por sa Allahu جل وعلا ka shku gradualisht dhe i ka ngrit me iman pastaj ka than një herë mirë dosh mos me pi pastaj ka than namaz mos me pi pastaj ka than leme krejt Andaj njëriju du të këtë parasyshë së është Robi Zotit Gjillovara. Andaj njëriju du të këtë parasyshë së është Robi Zotit Gjillovara. Andaj njëriju në ka i me gjëzje. E Robi nuk ka mundësi mu hidhruë dhe mi arkeq nga caktimet e Zotërisë të ti. Dhe që nërështë se këtë raste ka Zot ata i cili ka dhe mbëshuri ka është këshiltar, është bamirës ndaj Robi të ti. Kur Zotit e cakton një c nga celi kanë dhe zero cakton nga ilmi apo nga jehli nga ilmi nga mushira apo nga pa mushira nga mushira nga dëshira për të mirë apo për të keq për të mirë Allahu xhelloja do njerës vetëm mirën Allahu nuk është zullumçar O marrubuke bi dhallah zoti jote nuk është zullumçar dhe kta do të më fut në kokën tonë Vezir kokën tonë të, të mëfolë zoti nuk ban zullum gjendja jote andaj ti shef njerëz që si kanë fytyra të ngrisura furt suit prend me rrolat i çoj nalt. Pse vall? Kët më së jap një një shenjë për çfarë jam? Për pak nacit të kaderit. Mirë vëzë, kur dikush më rrolat, çam rrol? O fmia e ka i znu, o gruaja e ka i znu, o porrë si ka dal, o rrogës i si ka ardh, o keni sot i mirë, o spija është e vogël. Po për çka kam rol? U kam rol se është u gzuar. Çka mundi? Si? Andaj Muhamedes s.a.s.l.em kurseh rrol. Një herë është rrol ka zbrit ajeti. Njëherë njëhet është mërol, edhe ato është mërol para një qërëit se ka po pa mërolat. Para mëndonjë, është mërol njëherë njëhet, para njërit e cili se ka po mërolat. Dhe ka zbita jetit abeseve të vëllë, umërol. Qiko, shpecia e ajeteve, pse? Se ti së takon muë mërol. Për çka muë mërol? Për çka muë mërol? Së ki nevojë më muë mërol. Nëse është ka deri hidhur, aje robë. Prano, nësë është i mirë, elhamdulillah Andaj Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem Gjithë jetën e ti ka, ka busqesh Se val, nëse ka qenit knasht me Zotin subhanehu e teala E qajtë mja, e qajtë mja i bënkajimi thot nuk është mërol E qajtë mja është për i frigës e Zotin që ka mëndot në akirat Andaj njerëzit mëndoj se kësit nëjnë mërol Ishtë lënë që të gata e ki maj ma, ma shumë e do fejen ma shumë e do zotin ma shumë e do muhammed e ki, ki kit me mrollare la vëllahi muhammedis e sellem e ka dojsh fejen ma shumë se ti e ka pos kuranin ma afer se ti e ka dojsh qarkullimin e fejes me horizont e madjana ma shumë se ti por se por se ka kesh ka qesh a.s.w. andaj Kini parasysh vezër këtë mrole, këtë sendet Janë njërat të cilat argumentojnë për Mos përputhje me caktimin e Zotit Subhanehu ve Teala. Dhe në histori vezër ka rraste Kër njëriju tja ka qua Allah një kader të hidhër Ka bo kufër Sikur që kam përmendje të ard Ibnil Gjozi e kështë të mëral Ja ka mor njani filanit Allah u gjelë ja ka mor filanit të thmijën E thmija është i dashur Për shkak se është i dashur Allah i ka thamë preje Se mështë më pasko një dashë Se kështë të në therre është i dashë Dhe ka thonë A s'ka fëmi tjera Allahu vesh temin me mora Vesh më në tem Kefar Ka po kufr A dhe i kujdes Thoti për në kajimi Ska munë qirobi më hithnu Me ka një të hithnu Me ka një të hithnu Me zotin subhanu ve te ale Nëse ti me nësë Allahu Nëse ti me nësë Duesh me qeni pasur A i ka munë qime të bë Se zë të ban Nëse ti me n Kusht faj, të ti ataj, të ti, nëse ti mundon se të dush me pas ilmë lejbën të imi e sa masekije, kusht faj, të ti ataj, të ti, të ti është, se aja e ka zbrit, të i dush me mor, andaj njeri ju nuk duhet me i dhënue me kaderin e Allahu gjelluar, Al andaj thot, beljet e lakaha, kulle hapër rrëda, kërrej dispozitat e kaderi duhet pranum me pranumë me rrëda, me kratësi. Dobija e katërt, nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që qenër i të kënaqër me të këtimin e Zotit Subhanahu wa Teala, të di bën kajimi ennehu muhibbun wal muhibbu s-sadiqu me rradhja bi ma ju amiluhu bi hi habibu Shikoni vazër nga he kështu dhëtë me shikur neve me nadal reflektet edhe pasqyret e gjerave thotë muslimani edo Allah e edo dhëtë me dashtë lazim nëse se ka pjesën e do mosdoshme të, të dashuris, nuk është musliman. Preja është është musliman, nuk është muqmin. Andaj do t'i mënkajimi, aj e do Allahun, e aj i cili e do di kanë simë qërrisht, o ishtë i knash me trajtimët e të dashurit. Apo? Kur njëri ju jo e do di kanë, shka thokë? I a ja, fauli këta, e toleroj këtu, ama i ka thokështu ani se e duhe. E kështë të nëra. Andaj, ne dhe nëse thejmë e dojnë Allahun, Edhe caktimët e kaderit do të më pranojnë nga këy nga kjo prizë, nga i dashurit e ka pruqta. I dashurit e ka pruqta, i dashurit nuk bie diçka që më dëmton mua. Keni pasur njerëz të subhanallahu për një të dashur, për një femër, për një veturë, për një grumbull të pasurisë, letra me ngjyrë. Robi bë atyre bëhat. I doran me çamë, me nënçmume. Dhe për ai sa çka civilizimet e të cilat mundohen me au përshkujt njërzve se kjo është përparimi ma i matë, subhanallah, qka në disa dit para disa ditve, një kënktar dhe lezër, një kënktar, atë shumë kamrije dhe vijimi njërzve, subhanallah, kjo të banë krenarë që je musliman, atë shkamri dhe vijimi që për një kënktar dhe lezër, me femra gratë shumë ta dhe aj në në balkon dhe prej lart duke e nxjerr pshtimin dha ato duke kahet për pshtimin e atij. Aj duke pshtiye, ato duke e marrë pshtimin se është or pshtima e këngëtarit. Kjo vësërzë cilivizimit se si na ata i thojnë, këtu do të më hinje, këtu do të më mu, mu indoctrinoje. Kjo është për parimin e njerëzve. Ku do të më shkuq që më i bëjnë njerzit rrok të pshtimës të një të poshtrit, rrok të pshtimës të një të ligu. Andoj, neve duhet këtu me ndinje dhe kërënërije se ty i rob i robbul e alemi, nëzotit botrave veç drita ati i gjeg se ndet Andoj dhe zërkini parasish se me çka kena të boj pun Këta për çka e po e bije Janë të knast dhe qajshin kaj për pështimën ati Këni po njëzës qka pojnë për një për një nëshkrim të filanit me ranë pritën nga çka Nëse liksia ka mri largë, Allah unë arrujt dhe i rrujt rinjën e muslimanëve që të bin nga këto kurthat të, të liga. A dhëtë i përmka i me ljuzije, i dashuri është i knasë me caktimin e Zotit. A ta ka caktu i dashuri, neve e pranojnë, nëse vlezër të prishurit janë të gatshëm me bo sabër, në tërturat e të dashurve të të tëre, a da rreve për Zotin Gjellë Gjellë Luhu. Andaj Ibrahimi nuk e ka nuk e ka mëndu diher me prej djali në vet Ismaili. Nuk e ka pra nuk. Kini vëdezër me para mëndu sa është e pështir me prej djali. Kënë gjare nuk vëdezër nuk vëdezë. Ne e vej kemi përmenda për Lizerata. Po kjo Kur'an. Allah u ka thonë hadha bele, kjo bela për Ibrahimi. Mubin e qartë, me nuk thikën të djali jotë. Me nuk thikën të djali jotë. Parbelaje është kjo Sëtë njërzit së një aprish në djalit vet Hyt, asë një grim së një aprish Nga nga të shurije e madhe Ome pas të anë preje Sa qafiri kish dal Me pas brit neve në dispozit Në kurban me e preje një djal Andaj Allah në ka më shirua Se si kena ato zemë Andaj të ati përnë kaimi E katërta dobi nga të qenëri diknachur Me caktimin është Se kar prej dashurit dhe njëri ju duhet me durua Ta që ka vjen prej të dashurit E peta është se prej dobijve të të shenjurit i knaqur me caktimin e Zotit është ennehu jahilun biawaqib al-umur wa sayyduhu a'lamu bi maslahatihi wa bima yanfa'uhu. thot se besimtari është ignorant për përfundimet e gjërave. Ndërsa Zotria i vet, Allahu subhanahu wa ta'ala, është më i dihur dhe më i dihur për maslahatin dhe lavdin e robit. Dhe dobit dhe levërdit e ti Probesimtari, pësë do të më ka një knasht me kaderë Se neve Kure mendojmë një dëshirë E mendojmë nga rëthana Qëka na kena mundësime me nduë Në zaman Allahu nuk mendojnë me zaman Nuk i caktonë sendet me zaman I din pa zaman Dhe e din qka ma e mirë për tyje Andaj neve e më ignoran Nuk i din qka vjen ma, ma vonë Për shemë sa njeri e thot Ah, ti shakon që shto Ahti shakon kështu Ahti shakon si filani Pa i nuk e di se më kanë si filani Zoti e disat këshia të kishë pas Ahti shakon pozitën e filanit A me nuk e di se më pozitën e filanit Ka takë sa matë mojë E sa më pozitën që ka ashtaj Andetet Ibn Kajimi Ne me nuk i dim pasojat e gjërave Allahu ja'lemu Wa entum la ta'lemun Allahu gjellera thëtë në Kur'an Allahu e di e ju nuk dini Ka arën të fësir për fundimët e gjërave Për fundimët e gjërave, nërsa Zotë jëshë mëjë dishëm se qka nga ban dobi Zotë jëshë mëjë dishëm se qka nga ban dobi e gjash të prej dobive është se njëriju la ju ridu mëslehat e nefësihi min kulli vëgjë o lau arafë esbebeha fëhue gjahilun valim të di mënkajim e ljozije, dobi e gjash që kohë dhe zërë, kjo është ilme kjo është dhia andaj nëse kini mundësi me nda kohë nga koha juve për të lexuar ulemat e vjetër bëjeni. S'ka dobi më të mëdha me respektin e kriterëve të ulemave të rinj, por se ulemat e vlezar janë kaimake e ilmë vlezar. Dhe s'ka doktoratur, as magistratur, as fakultet, as shkolle mesme, vetëm sois grincë e grincave të marta nga rreshtat e dietarëve të vjetër. Sot vlezar doktoratura të mirën për një shkrim for example, por një shkrim nga nga shkrimet e vjetra. Nga shkrimet e vjetra. Sot njerëzit morrin doktoratura vetëm nëse i ka shikuar dorëshkrimet e një libri të Ibn Taymijes. Rahmetullahi alayh. Andaj Ibn Qayyim al-Juzeyri shiko 60 dobit të çenorit i kënaqur me kaderin e Zotit Jellalul, andaj në fund të librit Ibn Qayyim i thotë wa huqalahu wa ka hak me than Çetë të çka ti kum numëruse në gjën as në libër. Çetë çka ti kum numëru thot këto as në libër soni gjën. Po ti kum nxjerr nga libri i Zotit Gjën el-Xelalu. I kum nxjerr nga libri i Allahut Tevareke ve Teala. Fot e gjashta për idobive është se njeriu nuk ka mundësi më dëshiruar maslahatin vetvetes. Keni parasysh maslahatin dhe njerë Kamu shku me mundësime shku dhe me mendja e gabume Maslahat dhe zëngjur në rabo është dobi. dobi Nuk e kemi përqëllim maslahatin e këtë shpërdorë Maslahatin e fejles të zote gjellë gjellë Njeri ju thot nuk mënet me e dasht dobi në vetë nga të gjitha anët Walau araf e esbebe, edhe nëse e di se bepet A kam mundë si njeri ju mi ditë keçka i bandë kajtë? Ska mundë si, nuk kam mundë si si kur ta kishtë të arrit njeri ju vetë me mendje në vetë, ata që ka i ban dëbi si s'kishemi pa po, jo musliman të dëshprum s'kishemi pa po, njerëzit tu të, të dek narkomana, të drogiratur të zhitër në opiume të epsheve pse nga se me ndonë se që aty e aje dimas lahatin Allahu gjellë gjellë e dimas lahatin tonë më mirë ade ata që ditë në meneve si ka mundësi nga si firi dherin mëmbje qëfar ma slahat i ka mësë me hangër dhe mësë me pi dhe mësë me bojë qëjfe por se zotë i ongjelio që ka thot leallekum të të kun ndoq ta kini murujt prej dëmtimeve De, prej dëmtimeve a ka mundëci me nja njeriut me shpika gjërim a ka mundëci s'ka mundëci sa knatësia vëzër është në gjërim sa freskia është në gjërim Allah në mundësof me mëri Ramazani me më a gjërua sa freskia Safarishkia është me bot tawaf. Diëtar kur flasim për lëvërdinë e tawafit, edhe aklijen e tawafit në kuptimin racional të tawafit, ku e gjen? Çfarë kuptimi ka mbulim rreth një një shtëpie? Por së vëllazët kush e ka bërë tawaf, çaubën e Zotit, e di se lirohet prej këtë ta ngarkesave që ka iku. Lirohet. Andaj aty njerëzit vdesin prej prekancive, vdesin prej sëmrzies, vdesin prej prej ibadetit të madh kam basu le ma e ka lu të zotin gjellu i më haqër e së kaleni kur ka pi për e ujt zemë zemit të parën herë që ka thënë ka thënë o zotë ma mundë co me e shpegue Bukharion ka pi ujtë dhe ka thënë o zotë ma mundë co me e shpegue Bukharion edhe e ka shpegue në 25 vite e ka mundë co zotin gjellu a ka mundësi sot Më ja shpjegoj racionalisht dikujt se kur ta pish ujin e Zemzemit dhe ta bash një lutje, Zoti ta pranon? A ka mundsi? E von Kaib el-Juzije mbi tra libra i ka shkrujtë në Çabe. Thotë dhe e pritsha me shku njerëzit dhe me art furnizimet prej Zotit, edhe ka shkrujt. Me me art, e kjo është në Çabe, edhe i thosh ah oh, Zot çelma që meselë ta shkruaj dhe ka shkrujt. A ka mundsi më kuptoj kjo racionalisht? S'ka mundsi. Por se kuptohet nga nga qadere. E njeriu i gjeherin, është injorant, nuk i dinë levarditë vetë. Ka mundësi me kuptuar me prit gjumin sabah? Ka mundësi me kuptu? S'ka mundsi. Ka mundësi me kuptuar me ndazë çatin? S'ka mundsi. Prandaj, Allahu te bareke ve teala e ka zbrit ke xheriat për ta plotsulë levardin tonë dhe do bin tonë. Thani më ka imal juzie, wa huwa jahilun zalim. Njeriu është injorant dhe zullumçar. Pra kur planifikonë s'di kur kërkon e të pron kur planifikon nuk di kur bën plan nuk di kur vendos se çka duhet dhe çka s'duhet nuk di andaj subhanallahu sa e merdha krahason kushtetutën e njerëzve me kushtetutën e Zotit xhallaluhu peshë dallimin shumë të madh në kushtetutën e, Gjell e, në e njerëzve vëllezhat veç e gjë kush e bën kta e ka kët dënim kush e bën kta e ka kët dënim kush e bën kta e ka kët dënim pro këtë nga këndi zlumit mështë ka përme këta se ki këtë dënim kush e përnë këta e këtë dënim por se shëriati zoti gjelluala dalon shëriati zoti gjelluala dalon rahmeti na jetë ja e fildo me të madhe shifët pollo ki zoti gjellë gjellalu të zoti të barek e vëtëala ka mëshir në vendosin e ligjeve dhe se njeri ju kërë e vendos ka dhe këshir njeri ju kërë e vendos ligje i shala su në bandam mu këto tjertë Këtë tjerë të shalë a shkatroën. Andaj e modifikojnë, e modifikojnë. A i di dikur e modifikojnë? Mos me do se e modifikojnë për tije, e modifikojnë për veti. Thërën, këta këna nuk gabim, shi e mënojnë i tjetër, së së në kovenon. Andaj kanë të drejten apsolutë, pi sot, veto. A ma kjo është kunder krejtarë ligjeve. Unë e po vendosë është është të ukri. Subhanehu e Teala është i madha i cilë e ka vendosë birahmet ato di men kayime ku ka mundsi njeri me dit çka i ban dobi dhe çka s'ka si dobi. Wa rbu taala yurid maslahatahu wa yasuqu ileh asbabaha. Fat Allah ya don levrdin robit te ti dhe ja chon sebepet, ja dargon sebepet. Wa min a'dham asbabaha ma yakrahu al-abd. Pra sebepe mot mlloja, çka Allah ja chon njeri për levrdin dobin e ti është ajo çka robi s'do. Çikollatë kjo është shumë vend rritje këtu. Mazalek, vend rritje. Çka do më thot? Thot do vit më të lloja Zoti ja çon njerëut në çato se bejpe çka haj, si do. Çato punj çka haj, si do. Dhe merri vëzët ibadetet dhe analizoi. Por mos i analizon nga nga ajo se ti je musliman dhe do kët vepër. Por dil nga haj tjetri se si i shikon. Si e shikon ai? Me çun sabam me Muradis e hidhur medal në gjami, e hidhur mësme shikun haram a fit në mërin kulmin që ka thënë ato veq i qmendur i së këshir veq i qmendur i nuk i plëcon e e pëshetetina Freud i ka thënë njeri është e pësharak du të më shpraz du të me emush vetën edhe kur ato e shofin një gjaltëri e ullë kokë në thënë kiso të mam nuk është të mam realisht nga kondi shka këshirin ato është të mam është të mam kërë thënë Por nga këndi Zotë i Gjeli Gjelalju është aman Se mëshirën dhe hapsirën Që ka e gjenjë njëriju Kur së shikon haram Së mërët më shkrujta jo ja. Nuk mërët me kap lapse Që fa në zetë i ki kur nuk shikon haram Ska, kush mërët më shkrujta da ja. Andë Allahu surët Ajetet për më shkruj Ka prunë nga surja Në surën nur Drita Andë di për në kajmë e gjozije Se bepët mat mdoja Për dobit mat mdojat nj Në gjërat, me nejtë namaz. Në na nejmë të aravi, falmi, dhe knaxmi, dhe kantë ajen, s'ka problem. Ajshka në shikon nga këndi cili nuk ka imanë, që shidokmi? Që shidokmi, dhe zërë? Dil kështu shiko, a dojë thëtë Allah u gjenë, li të stevinë e sevinë në mëgjirimin. Ne e kena zbitë Kurani dhe për një qëllimë, për shumë qëllimë dhe për nja, me, me, me kuptu që shmëndon qafiri, kriminele, që shmëndon. Para më ndaj, ku Këtë të rësahat të nejtë kam Ta i shko kuptejmë dhe zërë Se qatë kohë thotë muj me pika Qatë kohë i mu shëti Qatë kohë i qatë kohë i qatë kohë Por se ti ki i badet me Zotin Subhanehu e Teala Anë dhe di me kaj me ljozije Fe inë mëslahte hu Fima jekrahu A dhaafe mëslahti hi Fima ju hib Thotë Mëslahti Zotit Mëslahtin që ja vendos Zotit Robit Në gjërat e hidhura është shumë fishme e madhe Ja vendosë Allahu Gjellë Gjellali Mërgjerat e dashura Apo? I mënkaj mërgjëzije, Kasilë dhe Shembo Ne minutin përmejmë të të shumëtat Thot Maslati i mardhonjeve intime Me grujën, që ka përmejmë për nga mberi Se sellem, vërtet njoni për juve Kër fle me grujën e vetë, ka, ka sadaka Tha nja Rasul Allah Njoni për neve Bjen shtrat me pas sadaka Tha era ejtum A, qka menoni menun zina? Ta mamë, u kuptu, e kunder ta. Ta të tipë në kaimi, apo me ndonë si që, që kjo sadaka është e njëtë me sadakajën e Maris Abdes në si firë? E njëtë me prisha të lezejtën e gjumit? Nuk është e njëtë, nuk është e njëtë. E dhe kjo sadaka, po dhe kjo sadaka. A kanë dalim? Tu djetë janë se bepë, edhe me këta fiton se vapë, edhe me këta fiton se vapë. Përsi sevapi i prishës e gjummit para sabahu është edhaf e edhaf Ska mundësi Allah u gjegadan Kur'ani dhe gjohët me prani Sabah, me melache Pse? E se kjo sebek tjetër, kjo sebek tjetër Anë e thot, Allah u e qonë sebepin e khajrit Në gjera të hidura, ma shumë se në gjera E mi Tho di përnë kajim, el gjozii ka thënë Allah u gjillu ala كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۚ فَتَضِلُّوا جِنَّ وَلَا ۚ يُؤْشُبُ أُبْلِغِم تَلُفْتُورِت وَأَيُش كُرْهُ لَكُمْ وَيُهيت سدوني وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ بوندول ميو ري ديشكا يوش خير بر يوڤا باساي دات الله جل وعلا edhe ndodh me dash diqka alla jo sharrë për juve njeri ju e do të dembelin e do me nejt e do plokshtin e do papunsin thot s'po ka pun a kis do me punua thot s'po ka është ka mëmsu a kis do me ledzua ki nuk do me levizet e do s'po ka pun e do plokshtin dhe mos levizet dhe mos punet dhe dit s'eshtu bo puna por nuk kishtu bo puna se ti nuk ban por se puna ban anë dhe do të sharrën lëkum ju mundi me dash shumë se jena po ajo shar për juve. Andaj shikon se njerëzit vrahën, e prehn, e çoptohen për çka? Për pasuri, për tokë, për meje, për gra, zoti na rujt. Zoti na rujt që të kemi dëshira, çka ato janë shar për neve, edhe se, nëse në gjoks vlon këtu. I thu Allahu xhela shujje se zumduhet zë kjo. Foth Allahu te bareke وتعالى والله يعلمون وأنتم لا تعلمون. Vërtet Allahu e di e ju nuk e dini. Ka thënë Allahu të barëk e vëtële surën në njësa Fë inkërihtu mu hunne Fë asaën të krahu shëjën Va jëgjë alë Allahu fihi Khajran këthira E ka përmendë Allahu gjeluar edhe në raport me bashkëshortet Se ka mundësi ju Mësmi dash disa Cilësit e bashkëshortet e juve Por se Mundët ju me urejdi qka e në to ka khajr Ka mundësi bashkëshortet Mësmi pas këta vërtit e shkati i lip Nuk ka mundësi Mi pasaj a okay, keqka të i li. Ka mundësi mësë më ka në bukur, për më ka në dëvoqme. Ka mundësi mësë me qenë në performantat e tua, për ka mundësi të arundere. Andë dhe dhe Allahu Gjelluala, ka mundësi që ju me urejt diqka të to, të gratë e juve. Ama në që të ka vendosë Allahu hajrë shumë. Ka gjed disa predjetarve të cilat i kanë pasë ftyra dhe trupat në format të shëntuarë si kur që ka qenë ataja i zi këtëran dhe kërë kanë dëgju njërzit ataja, ilmi atajës dhe kërë kanë pa ka thonë ati e qaja ka thonë disa prej tëre ose qaj ataja qaj e ku mni si kënë ti ose qka është puna kërë ka poftirë por se Allahu gjenë gjenële ka caktu që ataja qështu i zi me më konë më fesiri madh i njërzit Por zoti unjëllëllë jo, ka mundësi me vendos disa sende, andaj nuk ka mund, nuk është e dhurtë që njeriu mund mahnit me kravata me me veshje, me ku ta diçka prej fahiratëve, prej gjërave të, të të larta dhe të shtrejta, nëse to është fasada mbrenda dhe e pa e pavlera. Andaj thadi ibn Qayyim el-Juzeyyë sa e gjashta është se njeriu është gjahel, duhet të niset nga jehliti dhe ignoranca e tij e shtata dhe me këtë e përfundojnë thadi ibn Qayyim el-Juzeyyë, dobija e shtatë e të çenurit. اكنات مع الله اونجه جل الجلال هو انه مسلمون والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان احكامه عليه ولم يسخط بذلك طد من قيم الجزيه دويا 7 ده غا كد تونس س اي هو مسلمان والمسلمان مثلا ميان درزو وتهن الله ميادرزو وتهن الله جل جلاله Dëbje s'mundja. Dëbje s'mundja. Ti qka dush me than? Pse mësështë e jemi a këtë që unë më nërvëzu. E ka s'mu qaj shka e ka kryu dhe që ati shka e ku më të rëzu. Mu i vesh një sen me, me than, o, oh, zotë, shëroj e se së më përduroj. Shëroj, po, njëri u kadrat më, më, më shërua. Por se, me than, pse e s'munde? Ska mundë si? Se ajë cilë e ka kryu e ka s'muë. Andoj thot, ajë është muslimat dhe muslimania ka të vetë r Vëtë vetën Allah u të vareke u etale Dhe kështu këra aso, dhe zërë, me shumë së mundje Pse nuk më ka dhonë këta, pse nuk më ka dhonë ata Ekshë së me radhë, pse ma që i këta E unë shumë me duru këtë ek Ekshë së me radhë, të gjitha gjëra duhet ti Ti masin me ata së jena musliman Ka mundë si, a mundë e filanin së në duroj Ali pëse a musliman në filanin së në duroj O dhe zërë, ti si dush duroj, si mus dush Ata Allah u të ka Media jote nuk është argument. Media jote nuk është argument. Argument është feja zotëj gelala. Andaj ti dushmë pranohet se ka pranuar Allahu te bare kjo te ala. Dhe me refuzuohet se ka refuzuo Allahu jelle jelle jalaluhu. Wa lam ya'tarid alayhi fi jarayan ahkami. Dhe nuk duhet ti kundërvijet muslimani Allahut ne caktimet e tij. Wa lam yasqat bi zalik. Dhe nuk duhet të hidrohet me caktimin e Zotit subhanehu ve te ala qio edhe shumë me shumë të tjera pridobive, do t'i vazhdoj me lejën e Zotit Gjeli Gjelalu u, në legjeratat e tjera, kjo argumentonë dhe zëtë pak nga e shumëta, se stërvitja e njërijut për mukani knasë me Zotit nuk është na file, po është farzë. Stërvitja me ushtru vetëm, mukani knasë me caktimin e Zotit, me kaderin e Zotit, andaj ka arë në tekst të haditit, Khajrihi Khajrin edhe shërrin Khajrihi Khajrihi Subhanallah Disa njërës dështë atë teori nuk edin Me, me të izbërthi argumentët të tje Po ka shumë përë njëzë dhe sërët edin Khajrihi Khajrihi Khajrihi Dhe nuk i këndërri Dhe nuk i këndërri në Zotë i Gjelle Gjelalu Sa njëri ju e prish fëtirën Sa njëri ju ti nguçtohet gjokësi Sa njëri ju nuk i fol filanit E nuk i fol alanit vetëm për Se që ki ka deri dytë, shërri hi për ta shartë, sa i nuk ka shartë, si do këtë të manë. Nuk i do këtë të manë. Andaj dhezër ta ushtroj na vetën, spaku, nga dal, nga dal, që ti dorzohë mizotit dhe cëktimet e ti. Në të hidhura që nëjtë bjeneve, cëktimi mizotit qëpëhana vëtë ala, e lusë mizotin ton gjele gjelaluhu, që allahu të barek e vëtë ala, ta largonë qdo zili nga zemrat tona. Ta dargon çdo lidhrim nga caktimet të, të, të cilat neve nuk na përputhën. Elucim Allahun te bareke ve te ala, qe Allahu xhela xelalu tonë munson se te jemi te knaqur me te gjitha hallat dhe gjendjet tona, per se te caktua Allahu te bareke ve te ala me dijen dhe rahmetin e tina. Elucim Allahun xhela ve ala, qe Allahu te bareke ve te ala ta permision gjendjen e muslimanve, ta rregullon gjendjen e muslimanve. Elucim Zotin ton xhela xelalu, qe Allahu te bareke ve te ala muslimant ku di çan Allahu te dihman. يتيمات المسلمين والله تيمبولانداتي پاسورون الوسیم زوتی دونجله جلالو قا الله زولومچاروت کریمینال الدرمتเวتی تیشپارتالون الوسیم زوتی دونجله جلالو قا الله تبارکه وتعالى امامصن ممری رمضانن و مپرিয়েতو رمضانن و مهاجرو کت رمضان الوسیم زوتی دونجله لواله قا الله نا پرفوندیم تمیر اقول قولی هادا واستغفر الله لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمین